Копанки. За кущами виднілася ще одна. Раніше ті луки вважалися пещатинецьким пасовиськом, а тепер, коли худобу зігнали в колгоспи, то й кущі розрослися, і торф почали копати. Не інакше, як хтось тихцем від влади запасався паливом, бо ж совєти навіть фруктові дерева в садах обклали податком то навряд чи так просто дозволили б комусь копати торф. Я перехопив погляд колишнього піхотинця. З того, як він, нагинаючись над копанкою, прискалював єдине око, було зрозуміло, що він там щось побачив. А замить я і сам був не менше з нього вражений тим, що довелося побачити. У ямі над водою, Вивищувалася десь на сантиметр, не більше, гола опуклість саме тієї частини людського тіла, яку не прийнято афішувати. Поза сумніву, то був утопленик. У воді також плавало людське лайно. Край гімнастерки, що також був зверху, видавав гарнізонника. Віллі підібрав обчухраного вербового патика що валявся на березі, і, очевидь, належав утікачеві і підтягнув ним тіло до берега. «Поганий рибалка!» – буркнув колишній піхотинець. «Проте я так і не зрозумів, що він має на увазі. І нічим я вже тобі чоловічино, не допоможу, – подумав я, споглядаючи притоплене тіло. Потонув у власному лагні». Доля всіх холодів, сказав я, але розвинути думку перешкодило гурчання, що враз долетіло від дороги. Ми пригнулися за кущем, і коли те гурчання порив вітру від ніс десь далі, побачили, як на горб перед лісом, що був тут вододілом, між горенню і горинькою, повільно виповзала навантажена полуторка. Цегляного кольору вантаж на кузові міг би бути цеглою. Провівши поглядами полуторку, що сховалася, в'їхавши в у ліс, ми ще деякий час постояли, вслухаючись у довколишні звуки, але крім співу жайворонка, у високості над ячмінним полем, нічого не почули. Ми вернулися до копанки, і Віллі пішов подивитися ще й до другої ями. Він наче перевіряв, чи там не плаває ще одна дупа. Вочевидь, другою найбільшою помилкою того шоферини, окрім служби руським, було те, що він сів опорожнитися над самим краєм копанки. Під його вагою крихкий торф'яний берег відколовся великою скибкою разом з ним у найменш зручний для нашого втікача момент. Бідний навіть станів не встиг підтягнути, самотужки вибратися з ями також не зміг. І я подумав залишити невдаху там, де він був, хоч може, це і було б невиправданою легковажністю. Проте, колишній піхотинець міркував інакше всю цю неприємну роботу із похованням утопленика. Напевне, відчуваючи свою провину за втікача, він виконав сам і придумав найпростіший метод. Поки я глядав і перемотував власну рану, Віллі підтягнув тіло до берега. Потім ненадовго пропав і повернувся з двома брилами ракушняку під пахвами. Мабуть, бігав за ними назад аж у глиняник. Спочатку він хотів прив'язати обидві, але не вистачило шнура, якого він перед тим обмотав довкруг живота утопленника. Тоді, збаживши, брили руками, вибрав важчу, а коли вже прив'язав, то, спихаючи її ногою у воду, обвалив ще трохи берега і ледь сам не шубовствнув. Слідом за каменем у воді зникла і задниця утопленика. На поверхні залишилося лише лайно. Кров і лайно саме з цим